Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Suratu Takathur ni sura ya na mbili. Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu katika sura hii yenye aya 8 Anasema Al Takathur Unakupumbazeni wingi wenu Umekupumbazeni mpombazeni wengi wenu na ukusanyaji wenu wa mahali nyingi majumba na mashamba mifugo na, wanya, na watu hatta zutumuna kabir mnapombazika mpaka mnafika kuingia makabrini hamzinduki kala sawfa wacheni kupumbazika kwenu huko Mtaujua ubaya wa wa hilo thumma kala sawfa tena komeni muache kupumbazika kwenu huko mtaujua ubaya wa pumbao hilo kala kwa la lauta lamuna ilma aliyakin kama mngeli kuwa mnajua ujuzi wa uhakika basi msingalipumbazika ngeli mnajua uhakika wa mambo yalivyo msingalipumbazika latarauna aljahim, mtaona matamkaali wa jahannam thumma latarauna ayna aliyakin kisha mtaona tena mtaona huo, mtaona kwa muono wa hakika hasa si wa kuelezewa thumma latusaluna yawma ni na'im kisha mtaulizwa siku hiyo kuhusu neema alizokuenea mchana za mwenyezi Mungu duniani neema alizokuporuzi ni mwenyezi duniani mmezitumia vipi na mmezitekelezea shukurani gani ni wajibu wetu ndugu wasomaji wasikilizaji, muzingatie sana hoja kama hizi na mujirekebishe makosa ulyokosea Sadaka Allahu العظيم al